Ni lyssnar till Sveriges Radio p Jag heter Mikael Olsson. Gud brukar vara mycket närvarande i amerikansk politik. Alla som seriöst aspirerar på presidentämbetet bör ha ett förhållande till Gud. Företrädesvis den kristne då. Men en längre tid har gudstron ställt till en del problem för en av kandidaterna. Eller snarare har Barack Obamas förhållande till hans tjänare på jorden ifrågasatts och i början av veckan kokade Baracks bägare över. Frans pastor sedan 20 år tillbaka Jeremiah Wright gjorde sitt ändåres försvarstal och predikade på nationella pressklubben. God doesn't bless everything. God condemns something. And d e and n is where we get the word damn. God damns some practices. And there is no excuse for the things that the government, not the American people, have done. That doesn't make me not like America or unpatriotic. So... Understand that? Capiche? Att Wright talat om USA:s regering som imperialistisk utövare av statsterrorism och säkert också kapabel att uppfinna aids blev för mycket. I tisdags bannlyste Obama sin själassörgare. Uh, yesterday we saw a very different vision of America. I am outraged by the comments that were made. Uh, you know, I I've uh, known Reverend Wright for almost 20 years. The person I saw yesterday was not the person that I met 20 years ago. Prästen som varit vän i 20 år, vigt paret Obama och döpt parets döttrar, fick den definitiva Judaskyssen. Men pastor Wright själv tycker inte det är konstigt. Vi both know that if Senator Obama did not say what he said, he would never get elected. Politicians say what they say and do what they do based on Electability, based on soundbites, based on polls. Preachers say what they say because they are pastors. Whether he gets elected or not, I'm still going to have to be answerable to God november 5th and january 21st. I am not running for office. I am open to being vice president. Så oavsett om Barack Obama blir vald eller inte så måste jag svara inför Gud, inte inför väljarna. Det är stymigt agerande av pastorn som höll stor show och drog ner skrattsalvor när han ändå kunde tänka sig en annan herre om han fick bli vicepresident. Men Pastor Wright har inte längre Obamas öra för det går inte att bli president i USA med såna vänner. Men pastorn har andra vänner, åsiktsvänner. Idag ska vi höra dem välkomna till konflikt. I can hear you. I can hear Efter första majtågens appeller, USA, imperium eller frihetsfästning, imperialism eller idealism, intervjuer med kritiker i Cairo, konspirationsteoretiker i Kanada, USAs före arméchef och underrättelseofficeren som ritade Pentagons skandalkarta där oljeländerna styckats upp. Dessutom Barack Obamas sparkade rådgivare Samantha Power som tror på ett imperium som gör gott. Det ringer in till arbetarrörelsens och vänsterns årliga liturgi 1 maj. I år lite extra högtidligt, i alla fall på yttersta vänsterkanten- eftersom det är precis 40 år sedan maj 1968. Och en hel del är sig likt. Bland annat att vänstern ju delat upp sig så att hela kommunistiska partiet- ja, det är för detta är, så alltså att hela kommunistiska partiets första majtog får plats på lilla, lilla myntorget- Och många av parollerna har också hängt med sedan 60-talet. Det står att bekämpa USA-imperialismen på er Erban Ja. Eh, vad, vad menas med det? Ja, idag har ju USA världsherrar Framförallt Framförallt Irak. Och eh, man påstår att man är där för att demo, demo, eh, upprätta demokrati. Irak har aldrig sett värre ut än det gör idag. Mm. Men imperialism, är det ett användbart begrepp idag tycker du? Ja, absolut, det är ju ett ärsett begrepp. Man talar ju om imperiet utan att blygas. För man har skapat en sån eh, atmosfär så att man kan prata öppet om det idag. Mm. Även amerikanska företrädare själva menar du? Absolut. Krossa USA-imperialismen! Kommunistiska partiets lilla demonstration har i alla fall en stor talare, Sven Volter. Jag tänkte bara fråga dig så här kort. Krossa USA-imperialismen, ropar man här. Vad, vad menas med det? Ja, det menas just vad som sägs. Vi vill ha slut på USA-imperialismen. Hur ska det gå till? Och det frågar mig. Ja. Det är ju du som har med Det är jag som ska fråga dig. För ni är ju delvis skyldiga till att USA-imperialismen håller ställning hos. Det ger en allt för okristisk syn på det här. Vi som går här, vi vill att ska imperialismen ska krossas. Men vi är inte dumma i huvudet. Vi vet att vi inte kan göra det själva. Vi försöker vara ett exempel för människor så att de tänk börjar tänka hur vi ska förbättra vår värld och göra den möjlig att leva i. Mm. Men imperialism, är det enbart USA-förbehållet? Självklart inte. Imperialismen hittar du på många olika ställen. Men den imperialismen som hotar vår tillvaro mest är ju den som också världens mäktigaste makt besitter. Va? Så det är väl den vi i första hand får rikta in oss på. sa Sven Walter första majtalare för Rödfront- tåget, som letar sig längs skuggiga bakgator till Sägerstorg. Men nere vid Kungliga slottet skiner solen och den stora världens konflikter verkar långt borta, där bland glassstånd, travande polishästar, solglasögon och blänkande, snedparkerade stadsgipar. Och Stämningen förbyts inte nämnvärt när vänsterpartiets demonstrationståg kommer. I samma sävliga vårlunk. Mystiskt förebådad av en cyklist med amerikanska flaggan på hjälmen. Kom, Usch, busch, du har fel! Irakar, inget tv-spel! du har fel! inget tv-spel! Lars Werner på parkett här på... Vänsterns första maj i Kungsgården i Stockholm. Eh, du gick idag? Nej, jag gick inte. Jag har lite dåliga knän, men jag, jag har tagit mig hit i alla fall och varit med på hela mötet. Mm. Du, jag följde med en stund i tåget här och jag noterade att eh, man, eh, de talkörer man hade, det var... Eh, Bors, du har fel Irak är inget tv-spel och sånt där. Men det fanns ingenting av den där gamla sorten eh, stoppa USA-imperialismen och sånt där. Är det, är det borta eh, imperialismen? Nej, det kan jag inte tänka mig att det är utan eh, det är möjligt att man använder, har ett annat språkbruk nu än tidigare men eh, kampen mot USA-imperialismen är ju hög grad levande. Hela kampen mot USAs ockupation av Irak är ju ett uttryck för det på precis samma sätt som kampen mot USAs krig i Vietnam för ett antal år sedan. Är det ett användbart begrepp imperialismen idag? Ja det tror jag därför att en del, nu talar man ju om globaliseringen men i, i verkligheten så är ju den globalisering som många människor talar om, det är ju en fortsättning, det är ju samma sak som, som imperialism. Tack, Lars Werner. Nu Tack. börjar rockmusiken. Ja, då kan vi inte prata längre. Hej, lycka till. Lars Werner, Vänsterpartiets ordförande i nästan 20 år. Tidigare också skådespelaren Sven Wolter. För dem, veteranerna Werner och Volter, är USAs imperialism en självklarhet. Om man med imperialism menar det, ordboken ger som förklaring. En politik för att utöka en nations överhöghet- genom anskaffande av territorium- eller etablerande av ekonomisk och politisk hegemoni- det vill säga dominans över andra nationer. Så även om ordbokens, Werners och Wolters ord- låter antikverade, i Sverige kanske också marginaliserade- så är det perspektivet på USA som blivit allt vanligare i världen. Sju år efter Bush- Sju år efter Bush proklamerade krig mot terrorism Afghanistan och Irak. Bilden av imperiet som i första hand jagar dominans för egen vinning. Också i USA växer floden av artiklar och böcker med titlar om imperiet. American Empire har blivit ett begrepp och snart en egen akademisk disciplin. Men alla håller inte med. Företrädarna för projektet för ett nytt amerikanskt århundrade, det neokonservativa nätverk som skapat så mycket av regeringen Bors utrikespolitik, hävdar att USA måste dominera, slåss och rusta upp för att garantera världens fred och utveckling. Mer om dem senare i programmet. När nu ett amerikanskt val närmar sig kliver kritiker kring Barack Obama fram och hävdar att de neokonservativa spelat bort USAs trovärdighet. Men Obama anser egentligen också att USAs plikt är att leda världen som garant för frihet och mänskliga rättigheter. Samantha Power tills helt nyligen Obamas eh, rådgivare tillhör det lägret och intervjuas sist idag. Så vad finns det att välja på i det amerikanska valet? Något radikalt nytt? Ett val mellan imperialism eller en ny sorts idealism, eller är det lite av varje? Our flag will be recognized throughout the world as a symbol of freedom on the one hand and of overwhelming power on the other. Yet I'm certain of this, wherever we carry it, the American flag will stand not only for our power But for President Bush talar i krigshögskolan West Point. Och den dubbelhet han talar om, övermakt och frihet, går igen också i arabvärlden. För två mycket omfattande undersökningar av opinionerna där har nyligen publicerats. Medan beundran är stor för USAs frihet och demokrati så ökar misstroendet i muslimska länder mot USAs makt i världen. Konflikts Daniela Markvart ringde till Kairo och talade med statsvetaren Abdelmonem Said. Han berättar en om en utbredd bild av USA som skenheligt och hycklande. Syftet med USAs uttalade ambition att sprida demokrati i Arabvärlden uppfattas av befolkningen där i själva verket som ett annat sätt för USA att värna sina egna intressen. Talet om demokrati ses bara som en täckmantel bakom vilken USA fortsätter att bedriva en aggressiv politik för att stärka sin makt i området. Det här säger Abdelmonem Said som är chef för Al-Achram-centret för politiska och strategiska studier i Kairo, Och han kommenterar ofta utvecklingen i Mellanöstern i egyptisk press och tv. Sen 2001 har Gallupinstitutet intervjuat 50 000 personer i 35 länder med huvudsakligen muslimsk befolkning. I rapporten med titeln Who Speaks for Islam visade sig att det som människor i den muslimska världen beundrar mest med USA och västvärlden är teknologiska framsteg, ekonomisk utveckling och demokrati. Men när det gäller demokrati hörs också den hårdaste kritiken mot USA– Kritik mot att USA agerar enväldigt när det gynnar deras egna intressen och för att de stödjer odemokratiska regimer. Det här återkommer också i den andra undersökningen som fokuserar på opinionen i arabvärlden i den årliga rapporten Annual Arab Public Opinion Poll. Undersökningen genomförs av det amerikanska Sogby-institutet och professor Shibli Telhami vid universitetet i Maryland har analyserat resultaten. Their attitudes Inställningen till USA har blivit allt mindre fördelaktig under de sex år som Sogbo har undersökt opinionen i sex länder: Egypten, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Marokko, Libanon och Jordanien. Förtroendet för den amerikanska utrikespolitiken har stadigt minskat. Och trots att ett syfte med politiken har varit att stärka demokratin i regionen så anser en majoritet av de tillfrågade att Mellanöstern har blivit mindre demokratiskt än det var före Irakkriget. The att syftet med invasionen skulle vara att sprida demokrati uppfattas av de flesta som en efterhandskonstruktion the vast majority of arabs uh, do not believe that the united states is truly trying to spread democracy in the middle east Enligt Abdelmonem Said vid Al-Achram-centret för politiska och strategiska studier i Kairo, så följer USA i de tidigare kolonialmakterna, Storbritannien och Frankrikes spår när man å ena sidan talar om demokrati och liberala värden samtidigt som man underkuvar andra länder. Så här double behavior or hypocrisy if you, if you like to skenhelighet känner vi sen gammalt säger Abdelmonem Said. Det oroande är att deras agerande i Afghanistan och Irak förvrider bilden om vad demokrati egentligen är. You Now looking at what the United States is doing and has done in Afghanistan and and Iraq det är inte bekräftar att USAs agerande har inneburit en stor otjänst för demokratiförespråkarna i Mellanöstern. Agerandet på marken har ingen koppling till den högtidliga retoriken. Och ett tydligt exempel på det är Hamas seger i de palestinska valen 2006. And they speak of Hamas which won an election. And they ser the US confronting Hamas, they ser that as double standards. They ask the question: how could you support democracy and not support it when you don't like the consequence or you don't like the result? Enligt sågberapporten anser hälften av befolkningen i arabvärlden att kontrollen över olja är den viktigaste drivkraften för USAs politik i Mellanöstern Och knappt hälften anser att det handlar om att skydda Israel. Många kommentarer till Gallup och Sogbi-undersökningarnas resultat har handlat om att USA borde satsa mer på opinionsbildning för att övertyga människor i arabvärlden om att den amerikanska politiken i grunden vill gott och att man inte är ute efter muslimer. Men Shibli Telhami som själv har medverkat i ett par tvärpolitiska kommissioner med uppgift att ta fram bättre strategier för att nå ut med detta budskap han medger att det säkert finns mer att göra på den fronten, men framförallt så drar människor sina slutsatser efter vad de ser och inte vad de hör. Inga opinionsbildningsinsatser i världen kan skylla över det som händer i Irak, Gaza eller Guantanamo, konstaterar Sibyl Telhami avslutningsvis. What's happening in Guantanamo? They make up their mind on that. There is no way that public diplomacy alone can outweigh all these issues that are the basis of their opinion. Shelby Talami, professor i statsvetenskap vid University of Maryland och huvudansvarig för Sageberry Internationals senaste opinionsundersökning i sex arabländer, reporter Daniela Markvart. Den i arabländerna i särklass mest avskydde internationella politikern är George Bush. Men antipatierna ser också ut att gälla presidentämbetet i sig. För att det är faktiskt så många som en tredjedel som tror att en ny president, ja det kommer inte förändra något i USAs politik i Mellanöstern. För oss här i väst som ju lever med en daglig mediebevakning av presidentvalet i USA där varenda förskjutning i fördelningen av delegater beskrivs som en ödesfråga. Och då har vi bara kommit till nomineringsvalen ännu. Ja, för oss så kanske det kan verka underligt att tänka att i slutändan ändå inte skulle spela någon större roll vem som blir president. Men den där tvivlande tredjedelen av befolkningen i arabvärlden har en åsiktsvän i Michel Shosodowski. Han sa nyligen upp sig från en professur i ekonomi för att på heltid vara chef och redaktör vid Centret för Global Research i Kanada. Shosudovsky har arbetat som rådgivare åt flera FN-organ och regeringar, men har under senare tid gjort sig känd som en envis och kontroversiell aktivist och kritiker av amerikansk politik. Hans senaste bok, America's War on Terrorism, är översatt till mer än tio språk. Och där driver han i boken vid sidan av en mängd andra mycket kontroversiella teser. Tesen att amerikansk utrikespolitik varit så liksom kriget, andra världskriget alltså. If you look at US foreign policy, there's a continuum. There's a long war perspective. You'll find a continuum. In fact, going back to the late 40s, early 50s, during the Truman administration. Det finns en kontinuitet, en linje i amerikansk utrikespolitik, oberoende av vilket parti eller vilken president som regerat, säger Michel Shosodowski. Den tar sin början under president Harry Truman, som också är ett namn till den doktrin som Shosodowski anser inspirerat mycket av senare amerikanska regeringars strategi och agerande. Trumandoktrinen formulerades av en man som skulle bli en av efterkrigstidens mest inflytelserika utrikespolitiska rådgivare och diplomater. En av arkitekterna till Marshallhjälpen, kalla krigspolitiken och så Trumandoktrinen. George F. Kennan hette han och han skrev så här 1948. Vi har ungefär 50 procent av världens rikedomar, men utgör bara drygt 6 procent av dess befolkning. Vi kommer att bli utsatta för avund och motvilja. Därför måste vi utforma ett mönster av relationer som tillåter oss att upprätthålla denna olikhet utan att vår nationella säkerhet skadas. För att göra detta måste vi göra oss av med all sentimentalitet. Vår uppmärksamhet måste koncentreras överallt på våra omedelbara nationella intressen. Dagen då vi kommer att ha att göra med rena maktmedel är inte långt borta. Ju mindre vi då hemma av idealistiska slogans, desto bättre. Så skrev Kennan 1948. I den tid som enligt Kjosedowski obegripligt nog kallats efterkrigstiden- för i kraft av Truman-doktrinen utvecklades de följande decennierna istället en praktik med en lång följd av regelrätta krig. Korea, Vietnam, Kambodja, Afghanistan, Irak. Olika former av väpnade interventioner och delvis USA-finansierade inbördeskrig. Kongo, Angola, Somalia, Etiopien och Sudan till exempel. Amerikanskt understödda kupper och diktaturer i Iran, Chile, Guatemala, Honduras, Argentina, Indonesien med flera med flera. Kossodowskis forskningscenter radar upp minst 44 olika länder som drabbats av direkt eller indirekt amerikanskt våld sedan kriget. Det officiella syftet har nästan alltid varit frihet och demokrati. De taktiska målen regime change, regimskifte men de underliggande långsiktigt syftande strategiska målsättningarna ja de är alltid de samma hävdar professor Chosodovskij Jag think these wars essentially are motivated by economic um, objectives in the Middle East Um, it's, it's certainly oil and natural gas, which is the which is the driving force. It's a tremendous uh, uh, concentration of resources, and that is ultimately the the purpose of, of U.S. Uh, military operations. It's to secure control over over strategic energy resources. Michel Chosodowski ansluter sig alltså till dem, bland annat majoriteten i Arabvärlden som vi hörde om tidigare, som hävdar att amerikansk utrikespolitik, många gånger militärt genomförd, har ekonomiska motiv. De väpnade interventionerna i Mellanöstern handlar, självklart anser Chosodowski, om att säkra tillgången till de landområden som rymmer flertalet av jordens återstående olje- och gasresurser. Att hävda det är väl möjligen inte så kontroversiellt. Men Shostakovsky går längre än så och hävdar att krigen i Afghanistan och Irak planerats långt före attentaten 11 september 2001. Terrorattentaten blev ursäkten men orsaken till krigen är den underliggande strategin om att säkra tillgången till oljerika Centralasien och Mellanöstern, säger han. In fact, when when uh, the united states declared war on on afghanistan and indeed nato declared war on afghanistan that that following morning of of the the 12th of uh, it was on the 12th of september that the, these announcements were made um anybody who has a minimal understanding of military planning knows that a major theater war takes at least one year to prepare so that i would suspect that active preparation for the afghan war 12 september 2001, en dag efter attentaten mot World Trade Center, förklarar USA och NATO krig mot Afghanistan. Tre veckor senare inleds invasionen. Alla som kan något om krigföring inser att ingen nation klarar av att inleda ett reguljärt storkrig på så snabb tid, säger Shosodovsky. Han hävdar att planläggningen måste startat långt tidigare. Och Shosodovsky söker stöd för sin tes i dokument som visar att tanken inte var främmande i de högre lagen i Washington. Han citerar ur en rapport med den typiskt långa titeln Återuppbyggnaden av Amerikas försvar, strategier, krafter och resurser för ett nytt sekel. Den utgavs av det neokonservativa nätverket Project for a New American Century. Och det nätverket rymde många av dem som sen skulle komma att dyka upp i George Bush regering som ministrar, rådgivare och i fallet Dick Cheney också som vicepresident. I rapporten talas bland annat om att det är avgörande för USA:s nationella intressen att man snabbt omgrupperar sina styrkor till nya framskjutna baser i Mellanöstern och Centralasien. This was published in 2000 and and it's it states very clearly uh, that the objective uh, that the both the foreign policy objective as well as the military agenda is to wage and I quote Multiple simultaneous theater wars, meaning in different parts of the world. Michelle Shosodowski citerar ur Project for a New American Century's rapport och finner att de ser det som viktigt att kunna starta och föra flera reguljära krig på olika platser samtidigt för att bevara USAs nationella intressen. Också när det gäller påståendena om att USAs invasion av Irak egentligen var en del av en större strategi bestämd långt innan 11 september 2001 spelar nätverket Project of a New American Century en roll. I början av 1998 skriver PNAC ett öppet brev till dåvarande president Clinton och uppmanar honom att störta Saddam Hussein med vapenmakt om inget annat biter. Undertecknare är flera av dem som sedan fem år senare är med och tar beslutet om invasion av Irak. Ramskjeld, Wolfowitz med flera. Men Shostodowski säger att planläggningen för att säkra Irak för amerikanska intressen ändå började långt tidigare än så. To the the importance of Iraqi oil, and they say very explicitly, they say, and this these are documents of central command. They say first Iraq, then Iran. We we can't say that the war on Iraq was necessarily an initiative uh, of the Republicans, since uh, in the course of uh, of, of what twelve years from ninety one to two thousand and three. The British and, and Americans were bombing Iraq in the so-called no-fly zone. Um, and, and this was a preamble to the military operation of 2003. Dokument från det amerikanska militära centralkommandot så tidigt som 1995 talar enligt Shostakovsky om oljan som motiv till intervention av både Irak och Iran. Det är under Bill Clinton som under hela 90-talet bombar Iraks infrastruktur. Så man kan inte säga att Bush eller republikanerna är ensamt ansvariga för kriget mot Irak. Demokraten Clinton gjorde sitt också, anser Shosodovsky. Och det är genomgående i Shostodowskis kritik- att medan tonläge, retorik och medel kan skilja sig åt- mellan demokrater och republikaner och olika presidenter- så är de strategiska målen alltid de samma. Som till exempel i synen på Iran- där samtliga amerikanska läger nu oroas- över den i veckan aktuella genombrottet i förhandlingarna- mellan Iran och Pakistan och Indien. Om en gemensam pipeline- för iransk gas till Pakistan och Indien. The United States uh, has systematically attempted to sabotage any kind of trade and cooperation between countries of Eurasia, the, the so-called Eurasian corridor which is considered to be strategic. USA har försökt förstöra allt samarbete mellan länderna i Syd- och Centralasien, hävdar Michel Shosodovsky. Ett allt tätare samarbete mellan de resursrika före detta Sovjetrepublikerna längs sidenvägen, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan med flera, där nu också Iran och Pakistan inbjudits, oroar amerikanska strateger oerhört, speciellt som Kina och Ryssland är drivande. Det är mot den bakgrunden man måste se både USA:s försök att isolera Iran och kriget i pipeline-korsningarnas Afghanistan, hävdar Chosudowski. Essentially what uh, what the United States and particularly the United States oil conglomerates want to, to do is to shunt these possibilities so that they have a, a monopoly on not only on the oil reserves or, or control over the oil reserves but they also have control over the oil pipelines out of the region det ligger i amerikansk oljeindustris och USAs nationella intresse att kontrollera inte bara regionens olje- och gasreserver, utan också de territorier där pipelines går, avslutar Michel Shosodowski, aktivist och chef för Centret för global research i Montreal. Men hur ska den där kontrollen gå till? Jack Keane heter en man som borde veta. Han är fyrstjärnig general och före detta operativchef för den amerikanska armén. I den funktionen kommenterade han över en och en halv miljon soldater och anställda spridda i över 120 länder och med en årlig budget på långt över 100 miljarder dollar. Idag är han medlem av Amerikanska försvarsdepartementets politiska och taktiska råd vid sidan av en mängd konsult- och styrelseuppdrag i försvars- och säkerhetsindustrin och han är ständigt på resande fot. Jag sökt honom på ett hotell i Mellanvästen. Good morning, this is Craig, How may I assist you? Uh, General Jack Keane on extension 2405, please. Hold on while uh, while I transfer you. Yep. Jack Keane to get it done. Det är som om hotellväxens väntmusik var specialbeställd för general Jack Keane. Tonen är kort, effektiv och saklig. Kanske är det där för att bli så populär bland presidentkandidaterna. I provided advice to Senator Clinton, to John McCain, to uh, Senator Obama. So as I Jag ger dem råd som vill ha råd, säger Jack Keane och poängterar att han inte driver kampanj för någon- men alla lyssnar för General Keane betraktas som en av idegivarna och arkitekterna till 2007 års amerikanska offensiv i Irak. Och många betraktades som en amerikansk framgång. Därför väger hans syn på vad som behöver göras i regionen tungt. Och Jack Keane tvekar inte att peka ut det huvudsakliga hotet mot USAs intressen där. The Iranians clearly want to dominate the region. So that's why they're up to so much mischief. The Iranians are a problem in the region- Uh, certainly in terms of what they're doing to undermine the West in Afghanistan and also uh in Iraq. They want to be the dominant force in that region. They want they believe that military force is necessary for them to have that kind of influence. That's why they're building ballistic missiles. That's why they desire to have nuclear weapons. And we've got to look at at Iran with our eyes wide open. They are a, a, a dangerous nation and they're Politiska objectives in that region är completely incompatible with the United States national interests and certainly with most western democracies. Irans intressen är helt oförenliga med USA:s nationella intressen, säger general Jack Keane. Därför kommer USA, oberoende av vem som blir president, att stanna i regionen, i Irak och Afghanistan för lång tid framöver, avslutar Karin. I think the United States uh, military will be in Afghanistan and Iraq for many years to come. Both of those countries need to be stabilized. That will take place within the next couple of years. But once the countries are stabilized, the United States will have a, a long-term military relationship. I do believe, regardless of who becomes president of the United States, that a long-term security relationship is is in the United States' interest. I'm not talking about being there for 10 years fighting. I'm I'm talking about having a, a security relationship where we would have troops assisting after the conflict has been terminated. And the same thing in Afghanistan. USAs intressen kräver närvaro av amerikansk trupp i både Irak och Afghanistan. Även och om närländerna blir stabila, säger General Jack Keane. Vi talar inte 10-15 år utan närvaro på verkligt lång sikt. Och det gäller oberoende av vem som blir president, avslutar han. När det gäller Afghanistan har åtminstone en av presidentkandidaterna tagit bladet från munnen. John McCain säger att det vitala nationala intresset kräver permanenta militära baser i Afghanistan. En av McCains rådgivare som skrivit mycket om USAs nationella intressen är Ralph Peters, före detta underrättelseofficer vid den militära underrättelsetjänsten. 2006 publicerade Peters en karta i Armed Forces Journal, en tidning för amerikanska militärer, politiker och industriledare, med rubriken Blood Borders – How a Better Middle East Would Look. Peters hade ritat om gränser och styckat upp flera stater i Mellanöstern där bland annat en delning av Irak i tre rekommenderades. Kartan fick stor spridning och många, som till exempel professor Shosudovsky vi hörde tidigare, har i Pentagonkartan sett bevis på den amerikanska imperialismens planer. När kartan föredrogs på ett NATO-möte i Rom utbröt en diplomatisk kris, då de närvarande turkiska officerarna gick i taket. Pentagon fick be Turkiet om ursäkt. Conflicts Marie Liljedal ringde upp Ralph Peters för att höra varför han ritade om Mellanöstern. It was not a policy recommendation. It was to probably to provoke thought on the part of US policymakers. And of course in the Middle East and Pakistan and Turkey everybody went nuts and uh, said oh this is a secret American plot to change the borders i the Middle East. We we couldn't we can't and we won't. Uh this was an intellectual exercise to try to educate American policy makers to make them think and you know it it was a symbol of the paranoia the madness in the middle east, prevailing in the middle east that so many people assumed that a redrawn map published openly in a commercial magazine was a secret US -plot. It was just crazy. karta var inte alls en politisk rekommendation utan det var tänkt som en intellektuell övning för politiker Folk i Mellanöstern blev förstås galna, men det visar bara hur vansinniga och paranoida människor är i regionen när de tror att en omritad karta som publiceras i ett kommersiellt magasin är en hemlig amerikansk plan, säger Ralph Peters. Ralph Peters har ett förflutet inom den amerikanska försvarsmakten där han slutade sin 22-åriga karriär som underrättelseofficer 1998 för att istället ägna sig helt åt skrivandet. Han har gett ut flera faktaböcker i militära och utrikespolitiska frågor med titlar som No Quit to Fight», «Beyond Terror» och «Fighting the Future». Dessutom har han skrivit ett stort antal skönlitterära böcker med historiska och militära teman. Han är en flitigt förekommande kommentator i amerikansk media och har en stående kolumn i «New York Post». Ett ständigt återkommande tema i Peters texter är diplomatins misslyckande att förstå de underliggande problemen till världens konflikter. Ett av de största praktiska problem som världen står inför idag är just alla dysfunktionella gränsdragningar. Well, I long have believed that the greatest practical problem facing the world today has to do with the dysfunctional... Borders left Idag lever människor med rester av de europeiska imperiernas gränsdragningar som antingen tvingar folk att bo tillsammans som inte vill det, eller som inte tillåter dem att leva tillsammans som vill göra det. I den text som Ralph Peters publicerade i samband med sin nya Mellanösternkarta så skrev han att USA och deras allierade missade en lysande chans att rätta till Iraks orättfärdiga gränser. Irak beskriver han som ett staternas Frankensteins monster, sammansatt av kroppsdelar som inte passar ihop. Irak well, Iraq is a Frankenstein's monster of a state, put together from body parts that don't fit. Sunniter, Shiiter och kurder är sedan gammalt fiender. Kanske kommer det nya Irak fungera. men jag anser att när vi ändå hade omvärldens fördömade så kunde vi passa på att dela upp landet i tre delar, säger Ralph Peters. Han stödde the störtandet av Saddam Hussein, men är mycket kritisk till Bush och den utrikespolitik som har förts under hans år. Bush administrationen kallar han för oljeadministrationen. A key deficiency is that the Bush administration has been an oilmen's administration, a big oil administration både administrationerna suttit i knät på oljeindustrin och andra stora företag vars intresse många gånger suttit i vägen för en utrikespolitik som bara bygger på mänskliga rättigheter. I believe and always have believed that the United States within the realms of rational policy has to stand up for human rights, for fairness, for decency. And that's the primary reason I supported removing Saddam Hussein. And if you look at where we've failed to support human rights, it's almost always tied to the power of big business, of big corporations. Ralph Peters menar att det är USA:s rollas upp- för mänskliga rättigheter, rättvisa och anständighet. Det var där fanns stödet störtandet av Saddam Hussein. De gånger när USA inte lyckas leva upp till sina ideal så är det alltid när storföretagens maktintressen har tagit sig in i Vita huset. Men den kritik som hörs från Europa och Arabvärlden och som utpekar USA som imperialismens högborg som ensam sätter agenda för världspolitiken, det har Ralph Peters inget till övers för. Det finns ingenting i USA:s politik idag som har imperialistiska drag, säger han. The United States doesn't want to conquer territory. It doesn't want to rule foreign populations, and it doesn't want to control trade in a mercantilist sense, a 19th century sense. It wants free trade. So if you look at those three basic issues, uh, control of territory, control of populations, and control of trade that empires seek, the United States doesn't make sense. I mean, we don't do any of those three things. USA vill inte erövra landområden, man vill inte styra andra befolkningar och man är för frihandel. Eftersom USA inte uppfyller några av ett imperius tre viktigaste kriterier, kan man inte tala om en amerikansk imperialist, säger Ralph Peters. Samtidigt är han oerhört trött på alla som kritiserar USA för deras handlingar utan att göra någonting själva. och Han ställer en fråga direkt till konfliktslyssnare. Borde inte europeerna handla mer aktivt för att göra världen bättre? And I would ask all of your listeners, shouldn't Europeans be doing more actively to make the world a better place, to advance human rights, to limit the power of dictators, uh, to control terrorism? So it's easy to criticize the United States and talk about new empires if you are simply up in the bleachers, in the grandstand, criticizing and yelling, and you're not down on the field trying to win the game. Om ni bara sitter på åskåda plats och kritiserar och skriker- utan att själva vara ute på fältet och försöka vinna matchen och ta risker- så har er kritik ingen större betydelse. Och som ett exempel på den europeiska lamheten berättar han- om när han i början av 90-talet gjorde sitt största misstag som underrättelseofficer. I det sönderfallande Jugoslavien tog han européerna på orden när de sa att de kunde ta hand om konflikten själva. Ett uttalande som hamnade rakt i händerna hos beslutsfattarna i vita huset. I looked on paper at Europe's capabilities, how many troops European powers had. I listened to what the French were saying. The French were saying in the early 1990 s we don't need America anymore. The United States can take its troops and go home. I took the French at their word. Så so my recommendation was that. I såg saw clearly that Yugoslavia was headed for trouble but I said look we can't do everything the Europeans have the have the strength they can handle this the Europeans had plenty of power to, to handle the situation in Yugoslavia but they didn't have the strength of will and so it's easy to criticize American leadership but the problem in Yugoslavia was that the United States didn't provide leadership hade de militära resurserna men inte viljestyrkan det är lätt att kritisera amerikanskt ledarskap, men problemet i Jugoslavien var att USA inte axlade ledarskapet tidigare. Och just detta med att handla och inte bara snacka går som en röd tråd i Ralph Peters resonemang när han nagelfar amerikansk utrikespolitik och dess kritiker. Den anti-amerikanism som finns i den muslimska världen kan också bara övervinnas genom gärningar, men inte bara från amerikanskt håll utan från väst. But the bottom line is The only way the United States and Europe, the West, can change Muslim attitudes is through accomplishments. And we must never lose sight of the fact that for all of Europe's imperialism in the Middle East, Europe's imperialism in the past, and for all of America's mistakes in the Middle East in the last half century, nonetheless, the failure of Arab civilization, and it is a failure, is homemade. Och vi får inte glömma att trots de misstag som gjorts av europeiska imperier och USA i Mellanöstern så är den arabiska civilisationens misslyckande deras egenskapelse. Som världens rikaste och mäktigaste land kommer USA alltid få stå ut med en stor dos av avensjuka. As the richest most powerful country, we're always going to face a great deal of jealousy. Everyone likes to attack and tear down the big dog. To an extent, no matter what Americans do, no matter whether it's a Republican or, or Democrat in office, a great president or a terrible president, uh, the critics will never stop. So we just have to live, live with the criticism, not talk so loudly, and, and concentrate on, on deeds, not words. Oavsett om vi har en usel eller en bra president kommer USA alltid att få kritik. Det är bara att leva med, inte prata så mycket utan handla istället, sa överste löjtnant Ralph Peters, författare, debattör och en av John McCain's rådgivare. Samantha Power är professor i globalt ledarskap och statsvetenskap vid Harvards universitet. Hon verkar också som journalist och författare och har i kraft av sitt engagemang och sina böcker blivit en av USAs mer kända humanitärt inriktade idealister. Nyligen fick hon lämna jobbet som en av Barack Obamas närmaste utrikespolitiska rådgivare för att hon kallat Hillary Clinton monster i en tidningsintervju. När jag träffar professor Power under ett besök i Stockholm berättar hon att hon fick jobb på senator Obamas kontor efter en femtimmars middag för två år sedan, där de två upptäckte att de hade stora likheter i synen på amerikansk utrikespolitik, bland annat att allt inte kan skyllas på Bush. I was um, concerned that that in a sense that people who had been in Washington for decades actually hade a harder time att that the problem is not simply George Bush. Um, but uh, is in fact a kind of a whole systemic mindset of believing, uh, you know, that the United States can snap its fingers and get what it wants. And o Obama certainly uh, wants to restore American influence, uh, but understands that in order to deal with global challenges, you've really got to have people by your side as partners, uh, not simply as people you, you yeah. give orders to or use exactly. Problemen med amerikansk utrikespolitik börjar inte med George Bush, säger Samantha Power. Nej, det är en fråga om ett sätt att tänka i Washington som är problemet. Där alla, hela världen ska lyda, bara USAs regering knäpper med fingrarna, säger hon. Och visst, även Barack Obama vill att USA ska ha ett stort inflytande i världen. Men mycket av förtroendet har skadats och nu behövs samarbete med andra stater på mer jämlik fot- så, trots systemfelen i Washingtons tänkande så är det viktigt vilka individer som bildar regering säger power. It actually does depend on the individual. I mean I you know, there are some individuals in the Bush administration, maybe even inkling the president, who actually believer that it's America mission to spread democracy around the world. There are some individuals who believe that uh, it's all about i regering finns säkert de, kanske presidenten själv- som verkligen tror på talet om att slå ett slag för demokratin. Men där finns också andra som arbetar för särintressen och för industrin. Men Powers poäng är att individer och därmed valet spelar roll- och därför ser hon i senator Barack Obama något nytt, en politiker med ideal utan kopplingar till stora lobbyintressen. He hasn't taken any money from federal lobbyists or from the big special interests and most av of, of his money is from small donors. He raised a ton of money, I mean more than anybody would have expected. But in the American system that's very important because he doesn't have very many favors to repay. Um so again that frees him a little bit of att Obama lyckas samla in så enormt mycket pengar gör ja, rekord faktiskt hundratals miljoner dollar från små donatorer tror Samantha Power har skapat en mer oberoende presidentkandidat som om han blir vald kommer att kunna stå emot de intressen som utgör den konservativa strukturen i amerikansk utrikespolitik. Men helt ren har ingen amerikansk presidentkandidat råd att vara vilket konkurrenten Clintons kampanj noga påpekar i tv-reklamen. Barack Obama accepted $200, 000 from executives and employees of oil companies. Every gallon of gas takes over 3 bucks from your pocket, but Obama voted for the Bush Cheney energy bill that put 6 billion dollars in the pocket of big oil. Hillary voted against it. Sen reklamen gick, har ytterligare pengar från oljeindustrins chefer flutit in till Obama och vid sidan av det också ett väldigt aktivt donatorskap från chefen för General Dynamics, en av de stora för viss och säger som Alta Power men i jämförelse med konkurrenterna Clinton och McCain har han ändå ett större oberoende. The only question you can ask is a relative question which is which of the individuals is capable of bring about not full change but the most change um in the shortest period of time and I think because of his lack of dependence on special interests and because of his capacity to unite the country or at least a large part of it around his vision That makes him the, the, uh, the Professor Power tror bestämt att efter en period av sjunkande förtroende för USA och därmed i en en svagare nation, ja då behövs en president som ser att vägen till att säkra nationens intressen går via ett kraftfullt, positivt ledarskap. Trots misstroende längtar världen efter ledning, säger hon. That track record... Exists that makes people very skeptical about American power, there is also still, paradoxically, a hunger for American leadership. There are many people in Sweden, for instance, that would like to see the Taliban not in power. They would like women not to be rounded up and killed in stadiums because they try to learn to read. Um, and yet there is not a huge appetite on the part of other European countries to be in Afghanistan but the united states is of course contributing the bulk of the troops there. So I may be wrong, but I think there's a receptiveness to seeing a different kind of american power exercised. Absolut. betonar Samantha Power att världen som demokrati, mänskliga rättigheter och frihet verkligen behöver en verklig, uppriktig och kraftfull amerikansk nation så som världen i övrigt ser ut not least because with the rise of china you know we're entering an era where the other heavyweight powers are going to be focused more overtly on simple economics on simple national security so to have global leadership that's exercised without regard to values and human life would be something i think a lot of certainly democratic publics would miss mm -hmm. There are people uh, right now, I mean, suspecting that humanitarian values will be used as a forefront for achieving other goals. Mm. For example, one part of the rhetoric, both in the case of Afghanistan and in, in the invasion of Iraq, mm. was arguments of freedom, of democracy. Mm. How do you deal with that lack of credibility, so to say? Well, I, I, you know, I think it's about deeds and not words. I think it's enough talk about liberty and freedom without any follow through on those issues. So I think you, you know, until you're bringing concrete goods to people, deliverables as they call them, um, people are going to greet you very, very skeptically. USA måste bevisa sin goda vilja genom att handla annorlunda- sa Samantha Power, tills helt nyligen rådgivare till Barack Obama. Powers tal om det ledarskap för mänskliga rättigheter- som USA, enligt henne, borde iklä sig. Och Ralph Peters tidigare tal om USA som rättvisans fanbärare- visar att rådgivare till två motståndare i presidentvalet- Obama respektive McCain har något viktigt gemensamt- en mycket amerikansk idé- Gissa vem som uttryckte den så här. Hela världen har redan blivit ett enda grannskap. Varje del blev grann med resten. Ingen nation kan längre leva för sig själv. Det är USAs plikt att spela rollen och en ledande roll i att öppna och förändra- Österlandet. Västs värderingar ska påtvingas dem. Länder och folk som stått stilla i sekler. De ska göras till del av den allomfattande världen av handel och idéer i frihetens intresse. Det ska vi göra genom att ge dem i en anda av tjänande. En regering och ett styre som ska göra dem moraliska genom att i sig självt vara moraliskt. Ja, de idéerna om ett ödesbestämt moraliskt ledarskap formulerades av president Woodrow Wilson år 1900. Ett halvt århundrade innan George Kennan och Truman-doktrinen som vi talat om idag. Och ytterligare ett halvt århundrade senare då, idag. Ja, då styrs USA av en blandning av Wilsons idealism och Kennans krassare realism. En blandning. –som blivit explosiv i vår tid. Den tid som kallas ett nytt amerikanskt århundrade. A new American century. Konflikt är slut för idag. Gå gärna in på vår hemsida www.sr.se-p1-konflikt. Där kan ni lyssna till eller ladda ner programmet– –eller få mer information och länkar till dagens ämne. Producent idag var Marie Liljedahl, tekniker Victor Ubeira och jag heter Mikael Olsson.